Guk eskola du godu egun, bat e, nahi bitute kendu, ezpeetatik, eta ez gira bate ados. Aur nomre bera izanen dugu aurten eta heldun urtean berdin, eta ez du gulertzen zentako nahi duten aur. Irintxabat kendu aurten ziren sartzian egunta bost aur, eta aurten dira egunta iru deia enskriptuak heldun urtekotzat. tzat. Eta, ez dakit den biendako zait nahi dutera postu bat kendu. Eta memento amatira bat aur goiti behera gelabakotxean. Eta konduak eginatu, postu bat kentzen mali madute, ogoi tamar bat aur izanentiera gelabakotxean. Eta izanentiera ere, kurtso defenteko aurrak gela berian. Aurten ziren sartzian eunta bost aur, eta aurten dira eunta iru deia enskituak heldun urte kotzat. Eta memento amatira bat aur goiti behera gelabakotxean. Eta konduak eginatu, postu bat kentzen mali madute, ogoi tamar bat aur izan entiera gela bakotxean. Eta kurtsot defendeko aurrak izan entiera gela berian. Eta hoi, ez da honartzen ala, aurrek segitzeko guntza, ez da, da izan ala. Postu hiberra txulutuki atxiki. Nik eta bertzeak ez dute egon hartzen hemen uh, erritiki batean gira eta izanen dira paisen bezala horrak ogoitama uh, bat gela berian eta pentsatzen dut, uh, irintzentzat ez posible uh, lanian nola hartzea eta horrentzat ere estela dela posible aurrek uh, zen mitzuek segituko hote eta bertzea hartzuek egon entiegi hilagot hoi oh, ez da segidaik maiten alo,